بسم الله الرحمن الرحیم والقضاء ونعانه قضاء راته په مختلفه معنی باندې ځکه قضاء په معنی د قضاء د پوتشي امرزه لکه امر صحیح زیات استعمال دی قضاء په معنی د ادم باندې فائدہ قضیتي صلات و فنت شروع فی الارض هرکل جسم ادا کړی شي د یمین بیا په مکه کې او قضاء په معنی د اداو راز او قضاء په معنی د پایت او د قزام راز د دې قضاء په کوم معنا باندې دی قضاء د پوت شब्द په معنی باندې او یا دلتا قضا دے تقسیمی و القضا و نوعان بمثل معقول و بمثل معقول دیتا حلانکہ قضا یودرم قسم دے قضا شبیح بالعادہ قضا بمثل معقول چید آغی مماثلت عقل ادراک قی قضا بمثل معقول لیکن دروجی قضا تپروجی سراکنریتو لیکی قضا بمثل معقول سکر دروجی قضا پروجی سراکر مماثلت مانی فا اغی کم اغان سو امسا کې د مطرحه ثلاثو نصره د انتشار رمغه او کزارو جه کې پای کې امقدمه مطرحه ثلاثو نصره رمغه یا د مس کزا مش سره وای نو کزا به معقول دي ته وای چې هغه مسل کې د اصل سره ممسلت دغه ادراک عقل ته خبره درل دي ته دې کې کزا به مثلی معقول او کده مسل ممسلت د اصل سره دا غي ادراک عقل نه کوي ادراک کا نه کوي نه کوي به مثلی غیر معقول او باید ټیم کې شریعت ثابت کړي نو هغه توې مثلی شرعي وتلوږي باید ټیم کې مثلی غیر معقول نو مطلب دا غي چې د مثل د اصل سره مو دا غي ادراک او به میصل به نو باید ټیم کې مو مسائل چا متبر کړي شریعت نو دا د نوم لکه مثلا ته مثلا د راجيب په مقابله کې فتیدا خبره ده د راجيب نه نو د ذکر کای یو درې قسم دي اغه په ویلې کېږي قضا شبيب ادا شاید چې مثال پر ښکاره یا مثال دې نه پېښکره تدبیرات ولې مثال د اختر تدبیرات مثال چې دې ورکې شو او تر کو دا ور سيد لومبيره کتل روکو ته تېښې نو دا تکبيرات زمونږه امام يوسف سن الله عليه وسلم ان وايي چې وروکو کې د دې تکبيراتو کې زکه محلې هو اصل هوڅو خو کو دان کیام دې زکه دا نې سپیشل لیکيان څه ته ان سپیشل نیم کته شو نی مولار کېان دې ته بالکل ډېر نه غلا شي او وروکو کې د ځمکې نه کم سه کم ډېر اوجې ته روکو ده د کیان نسبه است تل کې دا غوډه ملک په تکیه ده خدا به سره مشابهت شد په خپل محل نه بیان تقديرات پوهه خبره ځان درا نو کزا رحمت محمدي شو چې روکو دا کې روکو جره د کیان نشته صحیح چا نو چې هغه اعتبار سره وتغوري نو خپل ځه باندې دي خبره ځان درا نو هغه واجب روکو واجب ده په دې اعتبار امیدیتی ایجبار سر دا محلنہ بیزائی دی کذارا او جی دیتا گورنو آدارا نو دیتا گورنو آدارا نو مسالہ دکتر تجویرات پروکوکی اوئے او پاتشو اللہ سوچی توڈ آغا سنت تی او پومسکی پروکوکی اللہ سکی حضر سنت تی یہ سنت دا ترابل سنت ملیتی فرد فکارا اور انجا دلتا او صفانہ بلا ویل کہ اس سنت ان گدا پردے دا غیر واجب وے د درې مقابل کې دا پردہ او روکو کله سمو چې توزه دا سنت دی او ولا سمو چې تو چکم تقدیر تو چم سنت مقابل سنت کې بل مقابل عام پردہ بہرحال دا مثال چې دا مثال دی د پارادو قضا شبيبن احدا نو یو ست هغه کوم کلب مثلی معقول نو اره دته ور شامل ده اغه کیسه مینه ده ذکر کړي نو اغه کیسه اگر چې د ابتدا کې درو کیسه ما کړي دغه اغه کیسه دواړو کېشته هم کله په معقول سره کله په غیري کلمو مسائل ته هکله مني کله او بل به معقول بیا به مثله هر معقول خپلږي مثله كامل معقول تعمل لك السی ناقص صحیح شو مثلا مثلا ته کزا کې د چا بيځل تا مرشيد د چا غنم دي تاسو اغه تازه اګړې دی اوس مثل مثال تورکوم اګه سیغانم په وسپ او په قیمت دغهګه پېښان دی دا کزا به کامل شو غو خو مثلا اګه سیغانم نه ملایې ته دغه کیمت ورکې نو دا غنم دا اګه کوم مکان ډیجیټل لکمنم خلق کړې دی نو دا کزا دا په به مثله ماکه است صورتن اګه سنې معنی اګه سې دی دا غنم مر کیمت هغه تورکې په ځای مان کې نو دا خو کزا شو دا اصل تا پد کړې دغه مثال ورکې او می سل ماننده او می سل صورتن عندنا نو د اصل سره هغه او مانن دواړي کامل وي صرف مانن صرف صورتن وي ناغه نو په دې کې راځي چې مثله معقوله یا مطلقن پکې را. را, را, را, را او چیکل مثله معقول او غیر معقول وي خبرته کذا دوکسانې ماکول یې غیر کذا ش... شبيب بالآدا اغم دک بعض کې مثل ماکول بعضی کې کې غیر ماکول نو نور اکسان در دوک اکسان چې د کذا زکه ماکول ماکول نو کذا شبيب بالآدام باندې کې را لکه وي او چې بمثل ماکول غیر ماکول ذکر کنا ماکول کې مثل ماکول کامل راغ او ناقصه راغ چې د اصل سره وصف او صورت کې معنا او صورت کې قیمت او صورت کې او شان کامل شه او چې صورت کې داوی په ځای کې حکیمت کې کمه ناکس نن دا ټول کی پکې دی کې رالو هغه نن تر راغلم دا څانډي پروتوکول ته 3 ورشې منني دا څوک اعتراض نشي کوله چې له کده دوی دوه دا خنورک عامه دي نو غیر اعتراض ده پښه ول قضا قضا چې له نوعانه دا په دوه قسم نه قضا او یو قضا د معقول چې عقل یې مني يدرك بالعقل مماصلته دا د سره دطایع سره مو مسئله طاقت سره دایا کوي ادراک یې ورغه یا ساته دمو مسئله ته به له معنا کړی دا چې یا کلې دغه رد کړي نو دا تاریخ صحیح نه دی د ماکول دا تاریخ چې یا رد کړي دا صحیح نه دی نه دې ځکه نو عقل دغه کم څه کم مرکز شریعت خو په بغداد نه چې دا منی نه کلې نه کړو لکه پیدی اگر چې ادراک یې مناقزه تورده نه کوي مدد کټاریک حالت ته د مسالته شکل زاغی سي معقول کېږي نه منقزه کوي اره کچې کمداري لیکل راهمونه مسلته تاریخ یذرق بالعقل مسلته به بالف قضايه صوم د کما ذکر ولکه څنګه چې موږ د دې پر مثال ذکر کوي لکه صوم د صوم سره مثال درشوي او يده مزد مزدرا داني سلام ترشوي اوږي لار معقول او یو کزاده تداس سره شاعير معقوله ینه عقل د ادراک نه کید پات سره موماسل دا سره شانه نه غیر پر مثالو پیش کئ کلفجت پی باد الصم په حق شی یتانی نو لاول مسله باندې ځان پوهیږه بیا زه زاهد باندې ځان پوهیږه مسله د شریعت دا دا چې یو کس داسې بوډا شو هغه سمارس करावे کا هغه ترته پسیرونو وړي وروارل نه خدا شان دی هغه د روشی کارته نه بس د شهبانی له پر عمر مکرره خدا خبره غلط دي چې 15 دورې شي نو ده بعد 15 دورې سي کټي درې ورځې ورته پنځه النهاره پیسې نيکي خبره ده تراره عمر مکرر ولا كله ربت سید کول دا شي بس بهر حال دا خبره که ته طرف باندې سید تعریف به تمه کو پسیرو نو در د هر څه په خوره کابل نه ګرځي روان شي دته ورکیږي شیخه عم مریض ده پرم پیجه کړي شه او مریض سمرض دکه شه هر امر ده مریض نه خش نه روجي مریض ده نیو په دې ور کول کار صحیح شه مریض کته مرض کې لږ نه نشتابه او که ده مرض ناروسته خش نه روجي که مرض ناروسته خش وي نه مثلي نو بیا ځستا خپل مرشه ونده او دروجي پیډي ورته دا یګم بعضه فال غلطي دي بعض خلکو مریض داسي چې داغه منځونه روجي کزات چې خو هغه ته مکمل او نشي تاری تاری د غیم ورې چې کله د مرز کروجی او منزنه قزایشو خدا سی ووشو چې دته مکمل لو شو نو کماسک لري تجارت کړه موتبر ناشه ده که شوز با هغه کوي صحیح څنګه حکم مرزو او منزونه او روجی لاري او دغه راست مکمل لو شو او نکره به امر د وسیاته کونه وکړي که وسیات نې کړي نه را به شن شالله کړه د خپل طرفه و کوي ور نو نرج ان شاء موږ د امید لر چې الله دغه طرف څخه وکوي دا هم مساله شوه خبره جهان تره او یو مساله دغه شوه پی دی چې موږ کومه مساله دراغست بس دغه راواله شیخ فانی جی دغه پی کی اور کولی شي حد الساعه نصف الساعه من برن د برن عادی د دقیق نه د صحیح څنګه او د رینو نه من تمر او شعير اریبنده چکم تمر دی شعیر دی یعنی عربی شی داغنه پوره سره سا نیم سا دو سره او باندی پوکم دو کیلو وای یعنی انګلیزی سے وای رضا الحق بیا د نور او اش لا ماشتبل تنویص بیان قران کې وغيره اغي دي تر او غی دای احتیاطي دي او د باندې دي کم نه عمل را روان دي پوکم دو سره دي پوکم دو سره تقریبا سو دو کیلو نو سر دو او دبل سر تقسیم کا سرورم ایس 300 گرام ته ویا 900 گرام پاتشي 900 گرام 1200 گرام 2100 گرام صحیح شو او پوره ساتھ 4200 گرام 4 کلو 200 گرام یا 4 کلو 2 کلو نسبتا شي 2 کلو 100 گرام او پوره ساتھ شي 4 کلو 200 دا اندازہ راځي نو بهر الحال دک به ور کم د سر به دی روزي په مثلا من هرسم مساله دا کدی به مساله درشه مساله مثلا یو کاسته حج د ا او او روان طرف سو کې بیا انو ا حدیث کې مراد یې نه و چې سلامو چې د پلان کې د لپاره دا دا هلال کې هغه د بلشوي دي چې مراد ته نه ده بلشي د بلشي وی دي کوي امر کوکه چې کوم کله مردار غلطه کوي صحیح لګنه دا زکه کوي چې د مرځموت دغه بیمار شي دوی چې د دغه تو واخذ بلشي کله دا یو جماعت پر کې یو ته ادا کوي چې خپل درې میشي هغه لګي ان دا د بل په دغه بل بله هر مسئله دا شوې چې د حج یا د بدل د طرف حج حج بدل شریعت کې شته د غیر خل شرایع تي قبل لا تصور کې انفاکو خرچو ورکه, خرچ ورکه. اوس دا ځمه باندې د حج ادا حج امر کې انفاک مدا ده شو مقابل شو اوس راځي خپل مسئله ته اوستا سراش اوگو راید روجی په مقابلہ کی پیدیا نروجت و عام دے روجت خوراق مزان تدلول <سؤال> لی امساق دے صحیح شکا ہمارا او دی پلا اگر خوراق دے دا یو فید دے انسان انساق بندی دل او آفتالا غیو ذات دے بل دے امساق کی تجویہ دے آغیت کلیسے با پیدیا بندی رون خد نو پوکم دوسی را بالکل پودراتن اگر ادراک کړه نو هغه کله ادراک کله نشي کولای چې کوم فائدې شي روزه راغی او دیمه صده وره مستاکل وو چې را دي کومه مسله نشته ظاهر شریعت موتبر کړي دي نه که زینې کوي منی حج تر اجازه حج افعال ل ارکان مخصوصه ځان ستړي کول دي افعال او ارکان مخصوصه دي په مخصوصه زمانه کې دي په مخصوصه روزه کې دي په مخصوص طریقه باندې دي اردی په بل د پیسو ورکول ته غرهه باندې را دي را فاالنری جواهر دي واشه کنا چې ته وګورې نو خوان دي ان نکد ځان بشید بل انفاق او خرچه او کل ځان نشیدو حتی فال محسسان حالان کې دا دا انتا غلا ورکه بل دا غي مثال شي خبرم زين تره دي ان دې کې مواصلت نشي دا تصل دوه مثالونه دا غي او په مثال کې مواصلت عقلینی نشته بل نواق شاها؟ وابی مثلی بیر او بل کزادا که مثلی غیر ماکول سراک الفیدیتی في فیدیشو فی باب سوم باب دو کی پا حق ده شئه مانی که جی پناک رب تروان میں وائحجاج او حج کول شد غیر پا وحد عجز دائم کلان دیلی کری دستم آوئی شي که دا حج دا پا بلستیشید آگی دا پا عمر پل عمر بے پتا اخیر صرف تک مګر معمولا ان د بیمار شې ځا مړ خلاصېږي بل لبي سي ورګي اگر ورګ نه د لړبي چې خشن حجبه کوي داسې نهګه چې اجز داعم شي ویحجاد اللي غيره او بل باندې حج کوو شو به مالهه تختل مال سرا ثبات بالناس دا دغور خبره په نصر ثابت دي نو یو نس خدغه د قران پاک واللذين يتكونه فديه الطعام مسكين اکسان چ هغه مسئلوبت طاقت دي دغه حمزه د اصل لپاره د اتوا کوي چې حمزه سره برا اصل د ماخس د لپاره چې مسئلوبت طاقت دي فجت الطعام مسكين طيبانه فجت الطعام مسكين او با د اصل پر حمزه نه منين هغه ویل دی نو او با سوار الذي لا یؤتكون فجت الطعام مسكين دا مطلب ابا دینه دا پیدا اسلام کونو آیات بیا منسوخ ته لیازه په دې باندې استدلال بیا صحیح نه دی داغه د پر بیانور شته صحیح څنګه داغه د پر بیانور حدیثو کې د پیډی از کرشه چې کومه د پیډی مقدار روزي خو نس جديد شته تاسو تمویل کزا به مسلمه کل پر نس جدید د بل اتفاق د ټول په نسبت لازمي دی خبرونه در سره راغله نو دا کې مس جدید نس جديد په کار د درځي د پر ازل مس او د کزا د قزاد د قزاد لپاره د پدیر لپاره ځان لنس نو علی الذین یتیګون وبنا بر توجیهین دا نس جدید شو او د حج د لپاره دا, دا غیب بارکه د حدیث د حزامیر اسماء بنت عمیس د جعفر رضی الله تعالی عنہ هغه بی بی وا د هجرته ایم کړو حبشته ایم کړو مدینه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعالی پیغمبر ته پرمل چې پریزله په بندګانو باندې د الله تعالی او زمابلار چې هغه انتهایی مډاد لا لایس متعال الرحله پس ورله باندې اساریدې نشي نو اطه حج عنه زدا انا اطه حج عنه زدا انا حج کولیشم ا د زرواد یا توګري اطه حج زدا هغه تر په توبل باندې حج نه نفکا او د دک رایات په بنا باندې بیا مطلب واضح ته یعنی بل لنا پکور کولشم. اغبان لده حج او ده حج او بدلک ده اغیم مثل نا پا کزور قولشم چه بلدو افا اوحجا که مطلب احجاج بالانفاق ده افا اوحجا مطلب زحج قولشم نبازه ده که بیا تاویلات کی پا که تاویل رو بازی افا اوحجا عنو بالانفاق او کم روایت که چه افا اوحجا لی نبس اغبن کن مناسبت قید اغینا استدلال چه شده ده دا هغه تاسو دې پیغمبر علی اسلام نو کو کال نه هم پیغمبر اسلام متو په حجت ال ادا متفق حدیث ته بخاری مسلم دا وروړي صحیح شيخین روایت ته مزبوط عبد الله ابن عباس پیغمبر علی اسلام له سره راغې نو پیغمبر اسلام ته په پر مال چې ما خور او نظر کړو ان تحججدا بحج کوي وانها ماته تدا سدا وفات شو پیغمبر علی اسلام ورته په ان دوتو اجازه ته حج کولې شمه دا تے عمل اسلام دے طور پر میں لوکان علیہ ہدین اکنت اکنت قاذیہ تاخذ اندر کرز نتاب اکرز ادا کو نو دکاک سوتو ناں تے عمل اسلام دے طور پر تقضیہ دین اللہ تو ادا دا ادا کول سر ڈیر لائق تے دند شیخین روایت تے صحیح کنا ندا دوڑ دیششن روایت تی خبر راغل دا ندې که هم مثله عقلی اغنرې معاملات نشته په انفاک او په حج کې انفاک ورکول ولته نه پکور کول ولته پدې کې ما مساله نشته خودواله تاسو ته ماوي عقلي ما مساله نه موږ په نس کې راغلي نس جديد دایر پر لا بودیره د حد پرم نس راغله د دوا حدیث شيخینو شو او د دې بل د پرم آیات راغله بنا بر توجیه او کده آیات منسوخ والو نجله کومه پیجه معلومیږي نو هغه حدیث شو خبرانځنه چې ن په ساال منبررناخ ا بیا ن شو م د قذا د مس معقولله پر کل الف ف شوهاحاج غیر شو بما په خپل منصرهتهته ب نداد وه سابت په سره نهلو اومونږلا کل ماصلته اومونږ په هم نه کوو په کې د ماصلت ن تر دی ک ماصله او نهان ماصلته پج <متحدث> په ما بندوج دد بين, بين, بين حج نهفقا او نبا ما بیند حج او دو نافقی کیا لیکن نهو یحتمیل این یکونا معبولاً بیالتن دا یعبالی مسلطا بیتمید تلی جواب بورکی اتراز جواب ایک احسان بشیده صورت لغن دا احسان دی ویلیتا تاو و جلده پر نس جدیب تکار دی صدتا بیالنس بمثلی ایر ما کول لپر اتفاق نس جدیب زدا غیر پرنس داړ دا پر راغه چې هڅه بیان ته پدېری بیان ته په پی دسون پیډیا ته شو منډونه ته کزا نو شپږ منډونه شو تر د پاکستان د کړه ایاو په سیپو کم 2 سره شو نو ورکو له زرب دی وی رزوسین نه جوړي بیا ورته میش په زرب او دې کاکا پکټ پټه کلو نو ورکو زرب نو پوره مدرسه پیچلې خبرانځن دراله نو سجدید پکې نشته نو سجدید پکې نشته حالانکه دا او دا کزا به مثالرمه كله مظله افعال و ارکان محسوس او پا اوفام دوسی روانون اصله او طنبی یا پار بندی حفران جواهر و زواب دی انو داخو تا پا دی باندی کیاسو کو حکم شرید دی دا پا رسنس و نشته و در دا احتراز دی او بندزا که مساله دی او منو پا کیاس باندی بی منو گوی اکیداتا پاگی باندسکو کیاسو کو نو جواب دیم داده چدل تا که دا دو وجد مسکنس نشتا خود شوکه منګروجیت چې وګرو په طریقې د ولاتو نس پروژه مسنه کمزورهه عبادت مده ټول نه زوره ورده چې کله هغه کې پدې چليګي نبدلرت مونږ وایو ان شاء الله د الله نه امید لري چې د موز بارکه بم دا ځای مقام اوږه زې او که شرکای په مکانونه ګرځینه د څه د کید حالې نه را مې تا په کم څه کمال تک نه کې مې لوښ یو خدا دې چې دا للی احتياط نن سه جرید مطالبه تمکو دلیل احیانا او ګویا کیو قسمت دلالت په دو دلالت سره د لغت نص وګویا کید اورلا دلیل شو اگر چې د لغت نص لري هماتې ظاهري تر ګویا کیداسحکاری دي شکل ته جوړي چې موږ دروځې نسل اهم ده او دغه کیاس احتمالا لری خبره دې پره لگا د کیاس لری کومه احتیاط ته او نس کیاس معتبر نه اگر چې احتمال لري چې وګوري چې د دې دروځي بار کې د پیډيول ورغې د عجز د کروځي نسلی سره ده نه ورغې عجز دی عجز نه دی باندې دی پنا دی نموس کيم دی عجز دیګه لږه په دې کې ورکول شي پایا کې مو نشدیت او وګورید د دوالو کې عجز عجز هم دی او بل تر تچو وګورئ چې روجات مصدرو جن اهمم دي نو د دې وجې نن کول او خدای نه کیه چې یا سم د دلیلو ګرځوي اته دلیلو بس نرجو ان شاء الله لې احتياط د دې د احتياط نن دا کول کړې او په دیکم دا نو بس نشته نو دا نو چې هغه غره خلاص شه د الله نه امید لرو او د دینه پتلګي امام محمد رحمت الله د چویلیږي ان شاء الله نداں مسالہ هغه کیاسنه وکړي چې ريدار کیاسنه کیه کیاسي مسله کيسو ان شاء الله نو کیسه مسله بيان کي او اداده دي حكم دا حكمه نه هي چې ان شاء الله نو پته راغې دا د وجه دي ديار له هغه اعتراض مکوه د نس جديد او د کیاسه اعتراض مکوه دا کیاس نه د نصب څخه احتیاط ته لكنه يهتملو لكن عجوب د فدي يهتمل احتمال لری یی کون معلولاً بعله العجز اذا معلولش بعله بعجز سرجدی عاجز دزکپدیا ورکی وصلاة او بیا مصلی نظیر الصوم دپو مصن دچاله دروجینه بلکې دوینه در در سشره اهم عبارت دي. بل ه... بل هيا بلکې مصلی اهم من هدا اهمیت ورې من هدی روجینه ذکر عباد خاص عبارت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کومه ته صحابی لیکل لولی ایمان او ډارې کوه پسې مزلی اچھا او فات کړه صلاة ایمان حضرت امام طراج کنا په لمره تخت سره وی بارکه او د موس بارکه شونډه خوذولې او صلات او وهي وهي او د موس لري اهم مننه فامرناه نو موږ حکم او قد مقلبت دي عاجز تا د موس په مقابل کې قضا شو منځنو مبارکه بلت دي تسره په دې سره اني صلات د موس نه لا کیاسن ولا لمس جدید ولي کنه د کیاس درجه نه او نه چې په دې کې نسه جدید د چیتمنه مطالبه وک ورجونا القبول او مونږ امید لرو د کوبول چې الله ای د مسلم مقابله قبول کړي مین الله د الله تعالینا فزلن وقبول لرو به تورې فزل ورجونا القبول مین الله فزلن او مونږ امید د کوبول تر د الله نه د وجد فزل لغنا صاحب فزل تعید سره اجازه د ورځې دی که ماته دا د وجد نسې دی نه دا راکېسته کېاسي مثلا کې انشاء الله سوتنه وکاله محمد تعید او امام محمد رحمت الله علیه دی زیادات بی زیادات کتاب کې یوجزیه دا پدې به د مزد ده طرفه جائز شي ان شاء الله کچې د الله اواری کله اذا تطوع به الوارث فسومری او مثال پښې لکروجک تهوات وصیت او کې نه بیاو لازمې ده راوی که کړه س وکي وصیت او وصیت تم نه کړې نه میسلی دي ادا شي پدماش ګوټه چې نه وصیت کړې خبرونه تراله او داغه زما خدای وتی لاو نه هو وصیت کړي وصیت کړي دروځي چې زمانه روجي کزا شي لاولې نسلوي چې مکمل او فا بيمار او بیا مکمل او فا لاولې نسل نه کوم څه کوي څه کوي نن نه نسل دي ني وصیت کړي وارث ورکړي رضا هون خود د طرفه بالکل نشي کړي ځکه نشي چیکن سیکن په مرتبه د هغه غوې هغه یو نو دا به هغه د سنگځما پاره کیږي دا خالص دواره سپیل شو دا سره ستاسو کو خدای کې بیا مونږ وایو چې ان شاء الله خبره ده دا چې څنګه دې کوي ان شاء الله نو دا ته چې دا موصول ونځنه پیډیا او ورسې څنګه چې د روجو بارک و چې وارس ورکي مګری شي الله وري دا غي نه پیږه کو دا اون پر دې کم سي کماو پسې او صدقه وشو دا روزي نه سزا صدقه وکري او دا بوتي زپي کنه ثواب اورسي کما اذا تطوع څنګه چې د تطوع کیاروسی یتم نې کړی نسلیم نې په دې د شوم کې وصیتو کې اذا تطوع وه به الوارث هر کله چې تطوع وکي خیرات د خپل طرفه کی به په دې کې باندې الوارث وارث په شوم په غرض کې دروځي کی Thank you.